5. Miután fél óra hosszat verték az ezredest, bezárták egy kunyóba, ahol nem volt se fekhely, se ülőhely, ha tehát belefáradt az áldogálásba, kénytelen volt leheverni a földre, a nedves sárba. Egy cirke sózott ríst kapott enni, s Sajtó figyelmeztette, hogy mindaddig ott marad, amíg nem hajlandó engedelmeskedni. Egy héten át nem látott más emberi arcot, csak a koreai őrét, egy gorilla képi vadállatét, aki saját felelősségére minden nap valamivel több sóval tetészte a rizsadagot. De az ezredes erőltetve evett belőle két, utána egyetlen hajtásra felhörpintette szűkös vízadagját, majd lefeküdt a földre, és megpróbálta semmibe venni szenvedését. Nem hagyhatta el a celláját, amely hamarosan undorító pöcegödörré változott. A hétvégén Kripton engedét kapott rá, hogy meglátogassa. Szájtó előzőleg magához hívatta, s egy gondterhelt zsarnok komor ábrázatával fogadta. A doktor kitalálta, hogy dű és nyugtalanság közt ingadozik, s ezt hideg motorával próbálja leplezni. Nem vagyok felelős azért, ami történik, mondta. A folyón gyorsan fel kell építeni hidat, és egy japán tiszt nem tűrheti az efféle packázást. Értesse meg vele, hogy nem fogok engedni. Mondja meg neki, hogy minden tiszt hasonló bánásmódban részesül az ő hibájából. Ha ez sem elég, a közkatonák is bűnhődni fognak makadságáért. Magát és betegeit mindeddig békén hagytam. Jóságomban még azt is tudomásul veszem, hogy mentesüljenek a munkaló. A kitart elhatározása mellett, a gyönkességnek fogom minősíteni. E fenyegető szavak után elbocsátotta. Skliptont bevezették a fogolyhoz. Először megrendült és elborzadt attól, hogy parancsnokát milyen körülmények közé kényszerítették hogy az ezredes szervezete ilyen rövid idő alatt ennyire le leromlott. Alig hallható szava, mintha csak távol és folytott visszhangja lett volna azoknak az ellentmondást nem tűrő kijelentéseknek, amelyek még mindig ott csengtek az orvos fülében. De ez csak a látszat volt. Néhá ezredes meggyőződése mit sem változott, És a szavak, amelyeket használt, ugyancsak változatlanok voltak, csak hangszínük módosult. Klipton, aki azzal az elhatározással kereste fel, hogy engedékenységre bírja, megértette, hogy semmiképpen sem tudja meggyőzni. Gyorsan közölte előre átgondolt érveit, aztán elhallgatott. Az ezredes még csak nem is vitatkozott, egyszerűen így szólt. Tolmácsolja a többieknek, tántoríthatatlan elhatározásomat. Bármi történjék is, nem tűrhetem, hogy ezredem tisztjei napszámos munkát végezzenek. Amikor elhagyta a cellát, Klipton megint a csodálat és elkeseredés közt ingadozott. Zavaró kétség gyötörte parancsok a magatartása miatt, nem tudta eldönteni, hogy hősként tisztelje, vagy félelmetes hülyének tartsa. S azon tűnődött, nem volna-e célszerű arra kérnie az Úristen, hogy szólítsa mielőbb magához, és a vértanúk fénykoszorójával ékesítse ezt a veszedelmes bolondot, akinek viselkedése a legsúlyosabb katasztrófát zúdíthatja a Kváj folyó melletti táborra. Zajdó nagyjából igazat mondott. Pánás mód, amelyben a többi tiszt részesült, alig volt emberségesebb, és a legénységnek lépten nyomon az őrök kegyetlenkedésétől kellett szenvednie. Távozás közben Klipton a betegét fenyegető veszélyekre gondolt. Szájtó nyilvánvalóan figyelte, mikor lép ki, mert odaroant hozzá, és őszinte aggodalommal kérdezte: Mit mondott? Józan volt, lehangoltnak látszott. Kripton megpróbálta felmérni, hogy az ezredes magatartása mennyit rontott a tekintélyén, de meggondolta magát és elhatározta, hogy erélyes hangot üt meg. Hogy mit mondott? "Nikolson ezredes nem enged az erőszaknak, a tisztjai sem. S figyelembe véve a bánásmódot, amelybe részesül, nem is tanácsoltam neki, hogy engedjen. Tiltakozott a megbüntetett foglyokra kényszerített életmodellen." Most már ő is a nemzetközi egyezményekre, majd az orvosi szempontokra, végül a legelemibb emberségre hivatkozott, sőt, kijelentette, hogy az ilyen kegyetlen bánásmód felér a gyilkossággal. Eves kirónásra számított, de nem ez történt. Szájtó mindössze annyit dűnyögött, hogy mindenről az ezredest tett, sírtelen távozott. Klipton ebben a pillanatban arra gondolt, hogy a japán mélyen nem is igazán gonosz, és cselekedetei nagyon jól megmagyarázhatók az egymást erősítő kétféle félelemmel. Félelemmel a parancsnokaitól, akik bizonyára folyton szaklatják a híd miatt, és félelemmel az alárendeltjeitől, akik előtt szégyenben maradt, ha azt látják, hogy képtelen keresztül vinni akaratát. Általánosítása hajló természete arra indította Kliptont, hogy ebben a kettős rettegésben, a fejjebb valóktól és alárendeltektől való rettegés összegeződésében lássa az emberi nyomorúságok legfőbb forrását. Amikor megfogalmazta magában ezt a gondolatot, az az érzése támadt, hogy egyszer már olvasott valahol egy hasonló bölcsmondást. Ez némi szellemi elégtétellel töltötte el, amely kicsit enyítette felindultságát. Valamivel tovább fűzte gondolatai láncát, és a kórház küszöbén azzal a következtetéssel fejezte be elmélkedését, hogy a többi nyomruságot, valószínűleg a legszörnyűbbeket a világon, azok okozzák, akiknek nincsenek se fejjebb valóik, se alárendeljék. Szajtó bizonyára gondolkodott a történteken. A következő héten enyhített a fogoly sorsán, majd a hétvégén felkereste Nikolzont, és megkérdezte tőle, hajlandó-e végre gentleman módjára viselkedni. Nyugodtan, és azzal a szándékkal állított be hozzá, hogy belátására hivatkozik. De miután Nikolzon ezredes makacsul megtagadta, hogy egy már eldöntött kérdést megvitasson. A japánnak megint fejébe szállt a vér, s hamarosan olyan öröjöngő dübe gurult, hogy mázas sem maradt rajta a civilizációnak. Újra megvert az ezredest. A majomarcú kóreinak pedig szigorúan megparancsolt, hogy állítsa vissza az első napok embertelen bánásmódját. Szájtó még az ört is elpüfölt. Ha erőt vett rajta, dükt, nem bírt magával, túlzott engedékenységgel vádolta a katonát. Eszevezetten handabandázott a cellában, pisztolyával hadonázott, s azzal fenyegetőzött, hogy saját kezüleg végzi ki a börtönört és fogját. Így állítja helyre a fegyelmet. Még Kliptont is megütötte, mikor az megpróbált megint közbelépni. A kórházból pedig kiparancsolt minden beteget a kilábra bírtálni. Kénytelenek voltak elvászorogni a munkahelyre, és építőanyagot cipelni, ha nem akarták, hogy halára korbácsolják őket. Néhány napon át terror uralkodott a Kváj folyó melletti táborban. Nikorzan ezredes fölényes hallgatással válaszolt a rossz bánásmódra. Szájtó elke mintha hol egy mindenrémtetre hajlamos hajdmesterbe hol egy aránylag emberséges Jekyll doktorba költözött volna. A rohamszerű kegyetlenkedések csillapultával a rendkívül enyhe bánásmód következett. Nicholson ezredesnek nem csak teljes fejadakot engedélyeztek, hanem pótlást is a tartalékból, amely elfben a betegeknek volt fenntartva. Klipton felhatalmazták, hogy látogassa meg és ápolja sőt. Szájtó azt is közölte vele, hogy személyében teszi felelőssé az ezredes egészségért. Egy este Szájtó a szobájában rendelte fogját, és megparancsolta az őröknek, hogy távozzanak. Amikor kettesben maradtak, leültette és egy doboz amerikai marha konzervet, cigarettát meg egy palack legjobb fajta viszkit vett elő a katonaládájából. Között az ezredessel, hogy mint katona mélységesen csodálja magatartását, de háború van, amiről egyikük sem tud. Az ezredesnek igazán meg kell értenie, hogy ő szájtó köteles engedelmeskedni parancsnokai utasításainak. Az utasítások pedig úgy szólnak, hogy a Kváj folyó hídját gyorsan fel kell építeni. Ő tehát kénytelen felhasználni minden rendelkezés álló munkaerőt. Az ezedes visszautasította a marha konzervet, a cigarettát meg a viszkit, de érdeklődve hallgatta a másik beszédét. Nyugodtan azt válaszolta, hogy Sajtónak fogalma sincs róla, hogyan kell egy ilyen jelentős munkát rendesen megszervezni. Újra felsorakoztatta régi érveit. Úgy látszott, hogy ennek a vitának sohasem lesz vége. Senki sem jósolhatta volna meg, hogy Szájtó hajlandó lesz -e végre észszerűen vitatkozni, vagy újabb öröngési roham tör ki rajta. Sokáig hallgatott, miatt a világ mindenség valamely rejtélyes dimenziójában valószínűleg tovább folyt a vita. Az ezredes felhasznált az alkalmat, hogy közbeszúrjon egy kérdés. Megtudhatom-e öntől, Szájtó ezredes, megvan-e elégedve az eddigi munkálatokkal? Ez az állnok kérdés könnyen a hisztériás javára billenthette volna a mérleget, mert a munkálatok nagyon rosszul haladtak, és szájtó ezedesnek, akinek nem csak egyéni sorsa forgott kockán ebben a csatában, hanem a becsülete is, éppen ez volt az egyik legnagyobb gondja. Csak hogy ez ezúttal nem adták meg a szót. Szavarba jött, lesütött a szemét, és érthetetlen választ mormolt. Aztán egy teli visz kis nyomott a fogoly kezébe, magának is bőséges adagot töltött, és így szólt. Nézzé, Nikolson eszedes. nem vagyok biztos benne, hogy jól értettünk. Nem szabad, hogy félreértés maradjon között. Amikor azt mondtam, hogy minden tisztnek dolgoznia kell, egy perc is sem gondoltam magára, a parancsnokokra. Utasításom csak a többiekre vonatkozott. Egyetlen tiszt sem fog dolgozni, jelentette ki az ezredes, és poharát visszatette az asztalra. Sajtó elnyomott egy türelmetlen mozdulatot, és igyekezett megőrizni nyugalmát. Az elmúlt napokban gondolkoztam a javaslatán, folytatta. Azt hiszem, hogy az őrnagyokat Administratív munkára oszthatnám be, csak az alacsonyabb rangú tiszteknek kellene megfogniuk az ekeszarvát is. Egyetlen tiszt sem fog fizikai munkát végezni, mondta Nikolzon eszedes. A tiszteknek az a dolguk, hogy az embereiket irányítsák. képtelen volt továbbra is féken tartani indulatát. De ha az ezredes, amikor visszament a cellájába, Miután a kísértések, fenyegetések és ütlegek ellenére is sikerült sértetlenül megőriznie a hadállásait, meg volt győződve róla, hogy az ütközet kedvezően alakul, és az ellenség hamarosan leteszi a fegyvert.